U Zagrebu se danas održala prosvjedna povrka Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a domaćin je bila inicijativa za filozofski. Prosvjed je krenuo u točno 5 do 12 od Filozofskog fakulteta prema Markovom trgu, dakle točno ispred vlade. Cijela prosvjedna povrka je trajala neki, neka dva sata i zaustavila se putem ispred samog rektorata sveučilišta u Zagrebu. Otprilike je bilo stotinjak ljudi na, samoj, na samom odnosno, dakle su djelovalo u toj prosvjednoj povrci i većinom su to dakle bili studenti filozofskog fakulteta kao i djelatnici filozofskog fakulteta, ali i građani koji su inicijativu došli podržati. Među njima su bili i Tomislav Tomašević iz platforme Možemo, kao i nekolicina e, drugih e, ljudi iz e, stranke Možemo, a i e, Katarina Peović iz Radničke fronte, kao dakle i e, ostali pripadnici radničke fronte. Sve skupa se u zraku jednostavno osjetio ta jedna netrpeljivost pod samom odlukom rektora Borasa koji je smijenio cijelu upravu Filozofskog fakulteta u Zagrebu zajedno sa dekanicom fakulteta Vesnom Vlahović Štetić. Naime, on je smijenio dekanicu i na to mjesto postavio profesora Miljenka Šimpragu. On je inače profesor na veterinarskom fakultetu, dakle osoba koja uopće nije niti na samom filozofskom fakultetu ikada predavala, niti je to njegova struka. Um, I samim time je tu došlo do problema zašto se on uopće postavlja, koji su zapravo razlozi rektora Borasa i sam studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, ali i sam, sam fakultet filozofski izrazili su isto i pisma prema rektoru Borasu, prema Senatu o toj odluci, dakle, to je zapravo bila jedna jedna. Odluka koja je dovela do brojnih pitanja što će zapravo biti sa filozofskim fakultetom. Um, javljali su nam se, mislim i na samom prosjedu, brojni studenti koji su izražavali zabrinutost oko toga hoće li uopće moći diplomirati, hoće li moći završiti uopće fakultet, što će biti dalje sa njihovim obrazovanjem, a i u samom pismu uh, studentskog zbora filozofskog fakulteta Stoji da je upitno, s obzirom na koronavirus, da je upitno uopće kako će se nastava održavati, s obzirom dakle, da se nastava na filozofskom fakultetu i na drugim fakultetima će se morati održavati online, te će možda tako i digitalni morati biti i upisite mnogo toga drugoga koje je nova uprava, koja nije uopće upućena u procese niti sustav funkcioniranja filozofskog fakulteta kao i novi dekan, uopće nisu upoznati sa njima i pitanje je kako će biti sve to izvedeno, te se boje, što će uopće biti sa filozofskim fakultetom, hoće li njegova kvaliteta opasti, ali to je samo jedno od pitanja koje se među prvima ovaj, spominje u samom tom pismu, ali je samo početak svih problema koji izražavaju na samom filozofskom fakultetu. Filozofski fakultet od uvijek, već godinama, ima mnogo, mnogo problema i ovo je više se ne možemo ni sjetiti koji put da se izlazi na ulice, da se prosvjeduje. Međutim, ovo je prvi puta da su se na ovaj način uput, da, su, da, da na ovaj način Filozofski fakultet je rekao da on više ne može rješavati ništa unutar samog sveučilišta, već traži od, pomoć Vlade. Naime, u mjesec dana prikupljeno je oko 8.000 potpisa za neopozivu ostavku rektora Borasa, koja se danas na Markovom trgu, dakle ispred vlade, se predala vladi, te je sada pitanje, s obzirom dakle da je nakon dugo, dugo godina, sada taj problem otišao i na stepenicu više, dakle prema vladi, hoće li se možda sada nešto poduzeti i na koji način će se sagledati cijela situacija. U svakom slučaju sudbina filozofskog fakulteta ostaje upitna, ali brojni prosvjednici i organizatori prosvjeda rekli su da je zapravo sada samo pitanje što će biti sa ostalim fakultetima i mnogi transparenti su upočivali na to danas mi, sutra vi te se upočivali na to da, ovo, da je ovo sada problem filozofskog ali da sutra može biti problem bilo kojeg drugog fakulteta te da se jednostavno neće dozvoljavati da onaj treba biti rektor i na, toj, i na toj pozici, dakle raditi dobrobit za cijelo sve učilišta da zapravo radi dobrobit za samoga sebe u svakom slučaju vidit ćemo kako će se situacija dalje odvijati. Do kraja ovog dana trebala bi biti i odluka odluka samog senata hoće li se novi dekan filozofskog fakulteta potvrditi ili će se saslušati zahtjevi koji su na jučerašnjem plenumu doneseni na filozofskom fakultetu, dakle gdje su oni tražili da se ta odluka opozove. U svakom slučaju sudbina je sada u rukama ne samo više sveučilište nego i vlade te ćemo vidjeti kada se sastavi nova vlada što bi trebalo biti uskoro, hoće li ti zahtjevi uopće biti razmotreni ili će samo biti stavljeni pod stol. Hoće li se uopće išto promijeniti uh, ili ne.